I van començar a sortir paperets i serpentins! Aquest és un fragment de Gong Teatre Musical Infantil, el primer espectacle del nou cicle de teatre familiar Rambolines. Aquest diumenge a la tarda, a l'escenari de la sala Albany es pujaran tres escombriaires que explicaran el conte de la Mina Lee, una dragona que se sent diferent perquè no sap treure foc pels queixals. Amb aquesta història, la companyia de teatre vol transmetre als més petits el respecte cap a les diferències. La companyia que visitarà la Tiana diumenge va néixer l'any 2008 amb el desig de crear espectacles musicals inèdits i de qualitat adequats per cada edat. Les seves freqüències, les components, Xenia Fuertes, Gloria Garcés i Esther Westermeyer, comptant amb una formació superior com a instrumentistes, cantants i compositores i amb l'experiència de treballar en molts altres projectes relacionats amb el món musical infantil, tant a nivell artístic com pedagògic. Aquesta és la seva primera producció, estrenada l'any 2010 i amb la qual han obtingut arreu de Catalunya una càlida acollida per part del públic familiar. És per això que des de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Tiana s'ha triat aquest espectacle per iniciar el cicle de Teatre Bambolines. Així ho ha afirmat la tècnica Mariano Segués. Fins a final d'any podrem comptar un altre espectacle de teatre i amb un espectacle de titelles que esperem que participeu i assistiu i gaudiu dels de tres espectacles que queden. És un cicle dirigit al públic familiar per a potenciar l'assistència al teatre de els infants de Tiana acompanyats amb els seus pares. Gong Teatre Musical Infantil ens faran viatjar fins a la Xina de la mà de la protagonista del seu conte que visitarà els paratges més amagats on es trobarà amb personatges entranyables i divertits que intentaran ajudar-la. A partir dels diferents objectes que troben entre la brossa crearan un món imaginari per narrar aquesta aventura plena de sentiments i emocions. L'obra es podrà veure a la sala albenys diumenge a partir de les 6 de la tarda.